Поліску тьму та ракань. Він тріпнув непокірним чубом. Тож як повернетеся, передавайте привіта Львову. Ви ж зі Львова? Зі Львова? Даруйте, хлопець трохи знітився. Я гадав, бригада Львівська, а не Санкт Петербурзька, бо ж розмовляєте українською. Так, так, бригада Львівська. Я сама зі Старої Вишні хотіла признатися провідниця, але знову нічого не сказала. Нащо йому знати? Натомість, перш ніж остаточно позбутися цього спілкування, таки поцікавилася. Ви будете вчителем? Лікарем, знову не вгадали. Пасажир, проте явно не був розчарований. Я юрист. Юрист? Що не схожий? Ні, чому ж. «Але ви будете суддею?» Досі вони розмовляли впівголоса, бо ж довкола спали люди. Але останні слова провідниця вимовила голосно, майже вигукнула. Вигукнула проти своєї волі. «Судді виглядають солідніше, Геш», – по-своєму очевидно розтлумачив її подивування пасажир. «Може, буду і суддею. Колись таки буду». Поки що просто працюватиму в суді. «Куди ви?» «До інших пасажирів. Спіть, і я вас розбуджу». Провідниця швидко пройшла до кінця вагона. Коли вона перевірила усі квитки і повернулася у своє купе, там уже звучала музика. Стрімка, нахабна, вона, здавалося, розколювала тишу сонного вагона, мов дуже залізний молоток горіхову шкаралупу. Враження посилювало шепіння і постійна робота ударника, що, видно, не шкодував рук, відбиваючи стрімкі такти. Провідниця зрозуміла. Коля-бригадир вже прийшов. Він полюбляє заявляти про себе гучно. Плювати йому, що пасажири сплять, що за вікном ніч, що він мав би навпаки оберігати спокій у вагоні. Так і є. Сидить із транзисторним приймачем у руках, а в очах, що з веселою нахабністю дивляться на неї, провідниця бачить себе. Очі сірі майже блакитні. Вбирають її, щоб зі звичною певністю затягти, мов би, збільшуючись з кожною наступною миттю. Коля-бригадир знав про цю особливість своїх доволі гарних, аж якось не по-чоловічому гарних очей, і сповна використовував її. Провідниця здогадувалась, не одна вона втопилася в тих бездонних очах, осіла на дні, забута їх власником, про те, чи зупинить це наступну жертву. Але сьогодні колені очі викликали в неї лише відразу. Тім, може, і не відразу, але якийсь дивний спротив, що народився майже миттєво, як тільки вона їх побачила. «Слухай, вимкни!» – несподівано для себе самої владно наказала вона. «А то що?» – вишкірив Коля зуби, з-поміж яких зблиснуло два золотих. «Люди ж сплять! Ну й чорт з ними! Ви спляться вдома!» – безтурботно сказав Коля. Провідниця рішуче простягла руку до приймача. Коля-бригадир, певно, відчув щось нове у її настрої, бо сам зменшив звук. «Дивись, що я приніс!» Рухом фокусника він заліз під коричневу шкіряну куртку, дістав звідти пузату пляшку. «Лікер! Ананасовий! Твій улюблений!» «Миколо!» Він теж підвівся, стояв зовсім поруч, вона чула його гаряче дихання, відчувала дуже чоловіче тіло. Що, людочко, вже випив? Ми ж на роботі. Він тернувся щокою об її скроню, вільною рукою обняв за шию, потім дихнув у її ніздрі. І краплі в рот не брав сьогодні, а лікер подарував один чмур за те, що у купейний вагон без білета посадив. «Миколо, та ти сьогодні якась сама не своя!» Він заглянув Людмилі в очі. «Я ще тоді помітив, як у потяг сідали. Що сталося, Люду?» «Тоді ти не міг помітити», – подумала Людмила. «Тоді ще нічого не трапилося. Тоді я ще нічого в собі не відчувала, хіба те, що мимо Старої Вишні будемо проїжджати». Трохи тривожило. «Але то так, дрібне хвилювання». Не вперше. То що сталося, допитувався Коля. У гуртожитку хтось образив? У гуртожитку? Ні, Людмила похитала головою. Хто мене мав образити? Ну, може, Вірка, ти казала. Ні-ні, вибач. Сховай лікар. Як хочеш. Куди поставити? Людо. У його голосі прокинулися незвичні, мов би, жалісні нотки. «Це ж тобі подарунок від мене!» «Скоро станція, Колю!» «То що?» «Стоїмо тільки дві хвилини!» «До ковеля ще година!» «Ні, ти таки сама не своя!» Людмила звільнилася від його рук, ледь трималася, щоб не відштовхнути. Бригадир не став опиратися, плюхнувся на лавку. Ця легка перемога допомогла Людмилі трохи отямитися. Він же ні в чому не винен, а вона має те, що заслужила. Колю і заслужила, хоч це ще не найгірший варіант. Не одна з їхній бригади була б не проти коленої уваги.